Hajsza hájd után. Aznap este Aterszon komor hangulatban tért haza a legény lakására, és étvágy nélkül fogyasztotta el vacsoráját. Vasárnaponként szokása volt étkezés után leülni a kandalló mellé, és egy száraz hittudományi művet olvasgatni, amíg a közeli templom órája el nem ütötte az éjfélt, és mértékletesen csak akkor vonult el aludni. Ezen az estén azonban, amint leszették az asztalt, fogott egy gyertyát és a dolgozó szobájába ment. Ott kinyitotta a páncélszekrényt, és a legtitkosabb rekeszéből elővett egy borítékot, amelyen az állt, hogy dr. Jekyll végrendelete, majd leült és homlokát ráncolva áttanulmányozta a tartalmát. A végrendeletet saját kezűleg írta a mivel Utterson, bár végrehajtását elvállalta, nem volt hajlandó segédkezni az elkészítésében. Az okiratban nem csak annyi állt, hogy Henry Jekyll, az orvostudományok doktora, a jogtudományok doktora, a Királyi Természettudományos Társaság tagja, stb. elhalálozása esetén minden ingó és ingatlan vagyonát barátjára és jótevőjére Edward Hyde-ra hagyományozza, de tartalmazta azt a kitételt is, hogy dr. Jekyll eltűnése, vagy három naptári hónapot meghaladó, tisztázatlan távolléte esetén a fent említett Edward Hyde minden további késedelem nélkül Henry Jekyll örökébe léphet, annak minden terhe és kötelezettsége nélkül, leszámítva a ház személyzetének kifizetendő kisebb összegeket. Ez a dokumentum Régóta szúrta az ügyvéd szemét. Nem csak ügyvédként érezte sértőnek, de a józanész és a hagyományok nagy tisztelőjeként is, aki minden különbséget pimasságnak tart. Mindez idáig azt táplálta felháborodását, hogy nem ismerte Mr. Hyde-ot. Most azonban fordult a kocka és éppen újonnan megszerzett tudása adott okot méltatlankodásra. Az is éppen elég kellemetlenül érintette, amikor az örökös csak egy név volt, akiről semmit sem tudott. De az, hogy ezt az illető gyűlöletes tulajdonságokkal ruházták fel, csak tovább rontott a helyzeten. Az alaktalan, gomolygó ködből, amelyet oly régóta fürkészett hasztalan, hirtelen egy ördögi alak bontakozott ki. Eddig az őrültség számlájára írtam, mogyokta, miközben visszatette az utálatos dokumentumot a szévbe. Most már azonban becstelenségre gyanakszom. Azzal elfújta a gyertyát, magára vette kabátját, és elindult a Kevendish Square az orvostudomány fellegvára felé ahol barátja, a nagy tudású doktor Lényőn fogadta páciensit pácienseit a saját házában. Ha van valaki, akit tudja, akkor az Lenyön, gondolta Elszon. A komornyék már ismerte és komoly arccal üdvözölte az ügyvédet, majd mivel azt az utasítást kapta, hogy ne késlekedjen, közvetlenül az étkezőbe kísérte, ahol doktor Lenyön egyedül üldögélt egy pohár bor fölött. Szívélyes, egészséges, agilis úriember volt, korán őszülő hajjal és pirosposgás arccal. Ezekhez pedig harsány, határozott stílus társult. Amint meglátta Athersont, felugrott a székéből és két kezét előre nyújtva sietett üdvözlésére. Szivélyessége már-már szimpadiasnak tűnt, de őszinte érzésekből fakadt két régi barát iskolás óta ismerte egymást. Együtt végezték el az egyetemet, mélységesen tisztelték mind saját magukat, mind egymást, és bár ez nem mindig következik ebből, őszintén élvezték a másik társaságát. Némi csapongó beszélgetés után az ügyvéd elővezette a témát, amely oly bosszantó módon lefoglalta gondolatait. Ha nem tévedek, lenyön mi ketten vagyunk Harry Jackil legrégebbi barátai, mondta Átelson. Bár csak ne volnánk olyan régiek, nevetett doktor Lenyön. De azt hiszem, valóban így van. Miért kérdi? Alig találkozom vele mostanában. Valóban? kérdezte Átelson. Azt hittem, önöket összeköti a közös érdeklődési kör. Így volt, felelte jön. De több mint tíz éve, hogy Harry Jekyll túlságosan szeszélyesen kezdett viselkedni az én ízlésemnek. Rossz útra tévedt, mint akinek megbomlott az elméje, és bár továbbra is érdekel a sorsa, a régi idők miatt, ahogy mondani szokás, nagyon ritkán találkozom vele. Az efféle tudománytalan zagyvaság még damont és Pütiást is elidegenítette volna egymástól, tette hozzá az orvos hirtelen elvörösödve. Ez a kis indulat némiképp megkönnyebbülést jelentett Atelson számára. Biztosan valami tudományos kérdésen különböztek összegondolta, és mivel a tudományos szenvedély hiányzott belőle, kivéve a jogi dokumentumok szerkesztésének tudományát, magában még hozzátette. Mindössze ennyiről van szó. Adott néhány másodpercet barátjának, hogy összeszedje magát, azután feltette a kérdést, ami látogatásának célja volt. Találkozott már a pártfogóltjával egy bizonyos Hyde-dal? kérdezte. Hyde? Ismételte lenyőn Nem Sosem hallottam róla Az ügyvéd Ennyi információt Vitt haza magával Nagy sötét ágyába Amelyben álmatlanul hánykolódott Egész pirkadatig Az éjszaka Nem sok enyhülést hozott Vívódó elméje számára Amelyet kérdések ostromoltak amikor az Etherson lakásához oly közeli templomórája elütötte a hatot, ő még mindig ezen a problémán rágódott. Korábban csak intellektuális szempontból izgatta a kérdés, mostanra azonban a képzeletét is foglalkoztatta, vagy inkább rabulejtette. Miközben lefüggönyözött szobája sötétjében hánykolódott, lelki szemei előtt megelevenedett Enfield története. Látta az éjszakai város lámpáit, majd a határozott léptekkel haladó férfit, azután az orvosért szalajtott gyermeket, kettőjük találkozását, ahogy az emberbőrbe bújt démon megtapossa a kislányt, majd csikoltozására ügyet sem vetve tovább megy. Látta maga előtt a jómódú ház hálószobáját, ahol barátja aludt álmában mosolyogva. Hirtelen azonban nyílt az ajtó, Ágyának függönyét félrerántották, az alvó felriadt, és ott állt fölötte a férfi, akinek oly mértékig lekötelezettjévé vált, hogy még ének idején is kénytelen volt felkelni és teljesíteni követelését. A két jelenetben szereplő alak egész éjszaka kísértette az ügyvédet. És ha el is szunyat néha, az csak arra volt jó, hogy lássa, még óvatosabban lopakodni, alvóházakban, vagy még gyorsabban, már-már már elmosódva cikázni, a lámpák megvilágított a város labirintusában, minden sarkon megtaposva, és sorsára hagyva egy zokogó gyermeket. Mindezek ellenére a férfinak még mindig nem volt arca, amiről megismerhette volna, még az álmában sem. Csak egy maszk, ami a szeme láttára folyt szét, már-már a megszállottságig csigázva ezzel az ügyvét kíváncsiságát, hogy végre megpillanthassa a valódi Hyde vonásait. Úgy gondolta, ha csak egyetlen pillantást vethetne rá, némi kép eloszlana a misztikus homály, és talán az egész rejtély megoldódna, mint az gyakorta előfordult titokzatos dolgokkal egy alapos vizsgálat után. Lehet, hogy megérteni az okát, barátja különös preferenciájának vagy lekötelezettségének, nevezjük ahogy tetszik, sőt, talán még a végrendelet megdöbbentő záradéka is értelmet kapna. De ha nem, akkor is kíváncsi volt az arcra, annak a férfinak az arcára, akiben nem szorult egy szikrányi könyörület sem, arra az arcra, amelynek elég volt egyszer felbukkannia ahhoz, hogy hosszantartó gyűlöletet ébresszen, a máskülönben oly szemtelen Emfieldben. Attól fogva Utterson módszeresen figyelte a boltokkal tarkított mellékutca titokzatos ajtaját. Reggelente, a hivatali idő kezdete előtt, délben, amikor sok a teendő és kevés a szabadidő, Éjjel, a ködbe burkolódzó hold világánál, magányosan vagy tömegben állva, az ügyvéd mindig ott volt, maga választotta őrhelyén. Bármilyen ügyesen rejtőzködik, akkor is megtalálom, gondolta. Türelme végül elnyerte jutalmát. Száraz, fagyos éjszaka volt. Az utcák tiszták, mint egy bálterem parkettája. A lámpák fényét szellősen bolygatta, ágymintákat rajzoltak a kövezetre. Este tíz órára, amikor az üzletek már bezártak, az utca teljesen elnéptelenedett, és London állandó halkmurajától eltekintve el is némult. A kisebb zajok messzire szálltak. A házakból kiszűrődő hangok, az úttest mindkét oldalán tisztán kivehetőek voltak. A járókelők közelettét pedig jóval előbb lehetett hallani, mint látni. A terszon jó néhány perces strázsált már posztján, amikor különös halk léptek zajára lett figyelmes. Éjszakai őrjáratai során már megszokta azt a különös jelenséget, amikor egyetlen ember lépéseinek hangja hirtelen kiválik a város távoli zsongásából. Ezúttal azonban minden korábbi alkalomnál élesebben és határozottabban figyelt fel az ajra. és hatalmába kerítette az előérzet, hogy fáradozásait végre siker koronázza. Ezért behúzódott a kapuajba. A léptek gyorsan közeledtek, és hirtelen hangosabbá is váltak, ahogy befordultak a sarkon. Az ügyvéd kilesett a kapuajból, és hamarosan meglátta, miféle alakkal van dolga. Alacsony, egyszerű öltözékű férfit pillantott meg, akinek még ilyen távolságból is volt valami ellenszenves a megjelenésében. Az illető, Egyenesen az ajtó felé tartott. Átvágott az úttesten, hogy a legrövidebb úton jusson el oda, és úgy vette elő a kulcsot a zsebéből, mint aki hazaérkezik. elő előlépett, és megérintette a férfi vállát, ahogy az elment előtte. Mr. Hyde, ha nem tévedek. Hyde összerezzent, és rémülten felszisszent. De ijegysége csak átmeneti volt, és bár nem nézett az ügyvéd szemébe, elég higgadtan válaszolt. Így hívnak. Mi Láttam, hogy befelé igyekszik, felelte az ügyvéd. Dr. Jackie a régi barátja vagyok, Utterson ügyvéd. Biztosan hallott már rólam, és ha már így összefutottunk, azt gondoltam, hát ha beenged engem is. Dr. Jekyllt hiába keresi, elment otthonról, válaszolta Hyde, és a zárba dukta a kulcsot. Aztán hirtelen, anélkül, hogy felnézett volna, megkérdezte, honnan ismert fel. Szavát ne feledje, mondta Haterson, de megtenne nekem egy szívességet. Örömmel, felelte a másik, mi lenne az? Láthatnám az arcát, kérdezte az ügyvéd. Hájt egy pillanatig habozott, majd, mint egy hirtelen ötlettől vezérelve, dacosan felemelte a fejét. A két férfi hosszú másodpercekig bámult egymás szemébe. Így már fel fogom ismerni önt legközelebb, szólalt meg végül a terszon. Még hasznunkra lehet. Igen, felelte Hyde. És ha már találkoztunk, megadom önnek a címemet is. Azzal lediktálta egy szohóban található utca nevét és a házszámot. számot. ég, gondoltá Tesson. Lehet, hogy neki is a végrendelet jár az eszében? De nem mondta ki hangosan, csak mordult egyet, jelezve, hogy tudomásul vette a lakcímet. Most pedig elárulná, honnan ismert fel? kérdezte a másik. Személyleírás alapján érkezett a válasz. Kinek a személyleírás alapján? Vannak közös barátaink, mondta Aterson. Közös barátaink, visszhangozta Hyde kis hangon. Ugyan kik lennének azok? Például Jekyll, válaszolta az ügyvéd. Ő sosem beszélt róla magának, kiáltott fel Hyde hirtelen haraggal. Nem gondoltam volna magáról, hogy a szemembe hazudik. Na de kérem, méltatlankodott a Tesson, miféle hang nem ez? Hyde durván vicsorogva felnevetett, aztán a következő pillanatban elképesztő gyorsasággal kinyitotta az ajtót, és eltűnt a házban. Az ügyvéd egy ideig dermedten állt ahol Hyde faképnél hagyta, mintha maga lenne a nyugtalanság szobra. Aztán lassan elindult a járdán, néhány lépésenként megtorpanva, kezét a homlokához emelve zavarodottságában. A probléma, amelyen menet közben töprengett, a szinte megoldhatatlan kategóriába tartozott. Hyde sápat, gnomszerű alak volt. benyomást keltett, anélkül, hogy bármi látható fogyatékossága lett volna. Tenyérbe mászó módon vigyorgott, viselkedését félénkség és gyávaság gyilkos keveréke alkotta. Rekette suttogó hangon beszélt. Ez mind ellene szólt, de még így együtt sem magyarázták azt a soha nem érzett undort viszonygást és félelmet, ami hatalmába kerítette Atersont a találkozás után. Kell lennie még valaminek, motyogta magában zavartan az ügyvéd. Valami másnak, amit nem tudok megnevezni az ég szerelmére, hiszen Alig hasonlít emberi lényre, olyan, mint egy ősember, nem? Vagy inkább a régi mesék gonoszára emlékeztet. Esetleg romlott lelke kisugázása változtatja el porhüvejét. Úgy vélem, ez utóbbiról lehet szó. Ó, szegény Henry barátom, ha láttam valaha a sátán kézjegyét egy arcon, hát új barátjának ábrázatál, ott van. A sarkon befordulva egy térre érkezett, ahol régi takaros házak álltak, többségük már romlásnak indult állapotban, csupán emlékeztetve egykori szebb napjaikra. Az éppen maradt lakásokban mindenféle fajta emberek alakították ki irodájukat, térképmetszők, építészek, zugügyvédek és titokzatos vállalkozások képviselői. Az egyik ház azonban a saroktól a második, még mindig teljes pompájában ragyogott. Ajtaja a sötétség ellenére is jó módról és kényelemről árulkodott. Utterson megállt az ajtó fölötti félkör alakú ablak fényében, és bekapogatt. Jól öltözött, idősebb komornyik nyitott ajtót. – Dr. Jekyll, itthon van, Pól? kérdezte az ügyvéd. Megnézem, Mr. Utterson, felelte Púl, betessékelve közben a látogatót, egy tágas, alacsony menyezetű, kőlapokkal burkolt előszobába, amelyet vidéki udvarházakat idéző kandalló melegített, és drága tölgyfaszekrényekkel volt berendezve. Megvárja itt a tűz mellett, uram? Vagy csak világot az étkezőben? Itt jó lesz, köszönöm mondta az ügyvéd, és közelebb lépve a kandalóhoz, neki támaszkodott a magas védőrácsnak. Ez az előszoba, ahol most magára hagyták, orvosbarátja kedvence volt, és maga Aterson is úgy szokott hivatkozni rá, mint London legkellemesebb helyiségére. Ma éjjel azonban jeges borzongás volt a vérében. Hyde ábrázata, megülte emlékezetét. Úgy érezte, ami ritkán fordult elő, hogy az élettől is elment a kedve, és ebben a komor lelki állapotban baljós üzeneteket vélt kiolvasni a polírozott szekrényen táncoló lángok fényéből, illetve a menyezetre vetülő árnyakból. Szégyelte meg ülését, amikor Púl azzal tért vissza, hogy Doktor Jekyll házon kívül van. Láttam Mr. Hyde-ot bemenni a régi bonszterem ajtaján, Púl, mondta. Ez rendben van, amikor Doktor Jekyll nincs itthon? Teljesen rendben, uram, válaszolta a komolnyik. Mr. Hyde-nak saját kulcsa van. Úgy tűnik, a gazdája rendkívüli módon megbízik abban a fiatal emberben, Púl, jegyezte meg terszon eltűnődve. Igen, uram, valóban, felelte Púl. Mindnyájan azt az utasítást kaptuk, hogy engedelmeskedjünk neki. Nem emlékszem, hogy találkoztam volna itt Mr. Hydal, mondta Aterszon. Valóban nem, uram. Soha nem vacsorázik itt, válaszolta a komornyik. Mi is nagyon ritkán látjuk a háznak ebben a felében. Többnyire a laboratóriumon keresztül közlekedik. Hát akkor... Jó éjszakát, Púl! Jó éjszakát, Mr. Utterson. Az ügyvéd nehéz szívvel indult hazafelé. Szegény Harry Jackill, gondolta. A nem tévedek, igen nagy bajban van... Fiatal korában nagy duhaj volt. Sok-sok éve már annak, de Isten törvényszéke előtt nincs elévülési idő. Igen. Csak is erről lehet szó. Valami régi büntet szelleme kísérti. Egy eltitkolt szégyen volt. Pedig Laudó. Büntetése végül utolérte. Évekkel azután, hogy emléke feledésbe merült. Önmagának pedig megbocsátotta a ballépést. Atenszont megrémítette a gondolat, és egy ideig saját múltján töprengett, emlékezete zugaiban kutatva, attól félve, hogy valami régi gasság hirtelen előugrik onnét, mint krampus a dobozból. A múltja szinte makulátlan volt. Nem sokan vannak, akik kevesebb megbánással vehetik számba tetteiket, Mégis elszégyelte magát számtalan elkövetett hibája miatt, és őszinte rémült hálát érzett, amiért megannyi alkalommal sikerült elkerülnie valami még nagyobbak lövést. Azután gondolatban visszatérve az előző témához, megcsillant előtte a remény. Biztosan ennek a Hyde is van takargatni valója, csak ki kell deríteni, mi az? Megvannak a magas, sötét titkai. Elég ránézni. Olyan titkok, amelyek mellett szegény Jacky, legsúlyosabb bűnei is úgy ragyognak majd, mint a napsütés. Nem mehet ez így tovább. A gondolattól is kiráz a hideg, hogy ez a szörny szülött, alattomban odalopakodik Henry ágyához. Szegény Henry, micsoda ébredés! és mekkora veszélyeket rejt ez a helyzet. Ha Haid megsejti a végrendelet létezését, talán nem lesz türelme kivárni, hogy örököljön. Igen, meg kell akadályoznom. Remélem, Jekyll megengedi, bár csak megengedné. Lelki szemei előtt ismét megjelentek a végrendelet, Különös záradékai.